عادت قوانا بعزم الاباطه العمر <سؤال> على رسول الله Ina asma sallahu alaihi wasalam wa qosani ka muhammad sallallahu alaihi wasallam Fa as'al ishni Allah tabaarak wa ta'ala Ya ayyuhalladhina aamanu utaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Qulu biyaqeedatik qulistu allahha ismukum alayaz ustur inama ayyukum alati wasun kabir bi ism Allah Allah t'barat wa ta'ala molimo da nas učini odani koji da se boje istinsko umrijeti samo kao pravi muslimani molimo da subhanahu ta'ala da da se učinimo Adam sanama bude zadovoljen i da nas okupio vakavu jannetu kao što nas je okupio na dunjalu da slušamo ajete iz wa ta'ala knjihe da slušamo riječi njegovog kusanih sallalahu wa alihmu sallam Draga brače i sestre tema sa kojom sam mislio da se danas družimo jeste sretne porodice ili da kažemo sretne kuće kuće i porodice u kojima je Allah ta ta ala dao svoj hajir i svoj veličat i zato nema veće blabodati na dunjaluku od hajirli i sretne porodice i sretna porodica nije ništa dugo na džennet na dunjalu. Dok porodica koja je nesretna i u kojoj nema fejra ili riječeta nije ništa drugo osim jahennem na dunjalu. A to zna sigurno svak onaj koji je živio ili u jednom ili u drugom. Pa sam ja zato mislio večeras da spomenem par savjeta, prije svega sebi, a onda i vama. Svejedno da li se radilo, da li se obraćao onima koji su Oni u braku ili koji nisu u braku, moleće Allah te ta da naše porodice i naše kuće učini, učini sretnim i meričini. Pa kao što rekao, mislio sam da večera se dođim, odnosno da se družimo sa par savjeta iz kojim ćemo iša Allah i ta'ala uzeti pouke i borki. Pa tako, draga braći i sestre, prva stvar koju sam mislio da spomenem, koja je itakako bitna i koji je bitan faktor za jednu sretnu porodicu, za jednu hajni kuću, jeste odnos prema uzvišenom Allahu te wa ta'ala. I zato svi treba da znamo da bogatstvo nije uslov da čovjek bude sretan u braku, odnosno da ima sretnu jehejnu korodicu. I zato ovdje pogledajte samo u životu Allahovu sallalahu alaihi wa sallimu. Za kojeg, a više puta su citirali taj hadis gdje njegova žena Aisha radi allahu ta'ala anha, govoreći o životu Allahovu sallalahu alaihi wa kaže znao je proči jedan mjesec, opet mjesec, pa opet mjesec, a da su inshallah od poslanika sallallahu alejhi wasallam ne opali batera. To jest zato što nisu imali da nešto skuhaju ili ispaku. Pa kaže, pa šta a ne znam da kolika je bila kuća الله وประสانك الله عليه وسلم znate de Allahu tisani k عليه الصلاه والسلام sabah o koslo meskida ida sto bi rajana Allahu tisani k عليه الصلاه والسلام sokaj mala soj sob الله عليه وسلم dia toka bi la suba Aisha radhiyallahu anha majudi obo sobi odno skuche negovih zena Jesu bile sedamdeset kvadrata ili osamdeset kvadrata ili četrdeset kvadrata. One su bile nekoliko kvadrata. Znači da ne kažemo peše iz kvadrata, je bila kuća jedne od majki pravom jednih. Koje usvišeni Allah tabaraku ta wa ta'ala spomenja u Kur'anu i kaže A njegove žene su njihove majke. Kuće naših majki su bile nekoliko kvadrata. Kaže se kada bi se čovjek koji je viso, kada bi se ispravio, udario bi svojom glavom od platform, znači koji je bio od, od, od, od, od palina oblišća. A po sallallahu aleyhi wa sallam, kao što je došlo u hadisu Bukharije i drugi, kada bi klanjao, znači kada bi klanjao, kada bi odšao na seđdu, dodirivao bi nogu, odnosno dodirivao bi jednu od svojih žena, kao što je došlo u hadisu, nogu a iše, rabijel Allahu anha. To jeste, kada jedna osoba spava, kada je žena bi spavala, ne bi umao mjesto komodno da obavi seđu. Znači toliko je subire kuće, Allahu Pasanika sallallahu alaihi wa sallam. I zato ovo spominjem u kontekstu da da bogatstvo, med dunjavuku i širina dunjavuka nije usno da čovjek ima srećnu, odnosno sretnu porovicu. Ovdje bi želio da spomenem jedan savjet, odnosno jedan lijek, koji je došel od jednog velikog učenjaka i mugraca, a to je Hasan i Basri radjallahu ta'ala Admi, kojim su dolazili ljudi, jer je bio poznat po svojoj učenosti, po božnosti. Dražbi od njega savjet. Dražbi od njega savjet kako da se oženi. Dražbi od njega savjeti ima problem sa ženom, žena ima problem sa mužem, pa kažu, nema kiše, pa suša, pa ovo, pa bi Hasan radjallahu ta'ala Admi daval savjeti. Oli želim, pleća ka naču osobnosti svejedno na da stupa u brak ili ima problem. Ja danas je prošli nam danas ljudi kažu, kaže ima ta i ta knjiga, kaže 10 da da. Kaže mu كاجي <سؤال> حسن كاجي كيشاي الله جل شاع هنا دع اسوف نعمه كيشاي فكاجي حسن البصري استغفر الله تراجي كقصوا الله كيسيزماراي استغفر الله استغفر الله بامدوجه يا بامدوجه توكي شوت كاجي حسن امام جنو ماجودي جننا مين راجا امراه اعاق ولا تلب جن انا ما جنيردي تطلق واسنقدينا سنوم حسن البصري استغفر الله تراجي كقصوا الله da se izgovara, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, što bi še. mu dođe čovjek i kaže, ja sam si romasa, što da radim? kaže, Hasan Abbasri, astagfirullah, traži upreslaldu Allah, govori, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Da mu dođe čovjek i kaže, za mje ne daj plodove. Da mu kaže, Hasan Abbasri, astagfirullah, traži upreslaldu Allah. Da mu kaže, doka ćeš ište govoriti da tražimo upreslaldu Allah zašto ti god dođe čovjek kaže tražo od nas od allah hoće da se oženim tražo od nas od allah hoće da ima dietet tražo od nas od allah hoće da ima bogatstvo tražo od nas od allah pa kaže hasan basri radijallahu taala alahu zani ste čuli li je čimuslišano od allah tebaraka ve taala kada kaže govori čubuhu alejhi salam pa kuito astagfir rabbakum pa sa ima govorio da je Nuhu alayhi sallama tražno oprasta od Allaha on će vam slati kishu sa nabesa i da će vam ime tak i da će vam djecu i da će vam pa kaže pogledaj za to se kao čovjek je nemočetno. I slava. I čovjek dosta puta misli ako se spomijem, čovjek dosta puta misli da zna nigdje nije hajde za njera. I sredlja u tu stvar. Međutim, usvišeni Allah, tabarak wa ta'ala, zna da u toj stvari nije hajde za tebe. I tu stvar ne želi da ti dozvori. I zato, draga braći, cijenija sestre, Allaho s.a. s.a. nas je podučio nečemu što se zove istihara da čovjek kada hoće nešto a pogotovo ovdje napominjamo stvari koje su vezane za brat kada hoće nešto kao što kaže Jabir radi Allaho teala kao što došlo sahihku imama Bukhari s.a. s.a. s.a. nas je podučavao istihari kao što nas je podučavao s.a. iz Kur'ana a to je kada od nas neko hoće nešto da kranja dvarekata pa da uputi Allaho tebarek wa ta'ala umudom koje je to dobro? da vas sad ne citiram tu dobu, u te dobe, da kažeš, uzvišaj Allah, ako je ovo dobre zamene, znači ako je žena dobra zamene, ako je ovo čovjek dobro zamene, ako je ova stvar od njalog, od posla, od stana, od kuća, ako je dobro zamene, tu mi stvar podari. I olakšaj mi tu stvar i daj mi beričeta da i hajde u toj stvari. A ako ta stvar nije dobro za mene, onda tu stvar otkloni od mene i mene otkloni od te stvari. I daj mi drugu koja je bolja Znači ovo, znači ne samo da čovjek zamani jednom Allaha tabaraka wa ta'ala, nego kada hoćeš neku u stvar, dobiš više puta. Dobiš to više, desetina puta, stotine puta, moja Allaha tabaraka wa ta'ala da otkroni od tebe tu stvar, ako toj stvar nije hajt Jer ti ovdje svoju stvar prepuštaš uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala koji zna bolje što je od samog tebe. I zato čovjek ovdje, u ovom momentu, treba da pokaže svoj imaj, odnosno treba da pokaže svoj slavost. I zato, koliko god da dobijš, ako se uzviše ni Allah ne odaziva tvojoj dobiju, ne znači da te uzviše ni Allah ne volio. Neko ko dobij i moli Allah da daje ono što je za tebi. I od najnjubših riječi koje sam čuo, koje je došlo, koje za dobiju, su riječ jednog učenjaka koji kaže La yakum ta akuru amadil ata muđben li jesik. Neka, neka kaš njegim, odziva na tvoju dobiju nebude uzrok tvojeg očaja. فإنه ضمن لك الإجابة فيما يختاره لك لا فيما تختاره لنفسك يارتيا يا الله إذا كانت بأبدا دا تساوى دزوتي الوان وإصفار قيتي عن ودبره واناوان وإصفار قيتي عن ودبره وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد يوفرمن يوفرمن وقويمون ونهج واناو قويم كيدو وحدش إذا تبقوا كذا a ja došlo je u sunnatu pasalika alihissalatu salam, da ako se Allah tabarek wa ta'ala ne da će tu dobiju postaviti za I možda će neko od nas biti upotrbi za Da samo ta jedna doba, da samo ta jedna doba od u da nas Allah ta'ala Allah ta'ala prema tu ti za Kako ne bi ušao da nas Allah ta'ala zato, draga vreća i cijene sestre, sad, da kažemo, glavni faktor za sreću i na dunjalu i na ahiratu, jeste ljuba prema uzrišanom Allahu te i Ta'ara i njegovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. I zato osjeđenja Allahu poslanika alaihi salatu sallam nisu tako da kažemo same riječi, ili da kažemo i sama djela. To je nešto prvo što se traži. Znači, jeste odazivani i glavna stvar odazivanja posaniku sallallahu alaihi wa sallam da slijediš oma za čim ne došao posanika od riječi, od djela, od zabrana međutim ima tu nešto još što se zove ljubav koja je u srcu a to je da voliš Allah i da voliš njegovu posaniku sallallahu alaihi wa sallam više nego stavoliš samom u srcu zato dobro se hodna da razmisli da li takva ljubav postoji srcu da voliš Allahe, da voliš Allaho sallalahu alaihi wa sallam više nego što voliš bilo što drugo, više nego što samo u sve. Što voliš svoju ženu, što voliš svoje djede, što voliš ovom. I zato pogledajte ashaada Allaho Allahu alaihi wa sallatu wa sallam. Znači bilo koja je modno podsjetih na Allaho sallalahu alaihi wa sallam uzrokovala je u njihovim srcima čudna stavlja. A tako kada kad Allaho sallalahu alaihi wa sallam umro Yarhamallahu ta'ala 'alih, wa yaburu, yarhamu adhira wa kinallahu Kada umre Allaho s.a. s.a. Jel namar radi Allaho s.a. angu ljubu odabiru ili umre u s.a. Nije mogu odraga braću odabiru. Zato je u svoje srce znamara radi Allaho s.a. angu ljubu u ljubu poslanika neumisla u ljubavu. Ljubavu koja nemože da se učiša. I zato A to sam možda i ovdje ističao. Najbolje će vidjeti to iz riječi i govora oni koji se vamli poezijom među ashabima Allaho s.a. s.a. انه جميع ما يبي له اصحابك ويسبيل كويس ان دي من الله من رواحه تقعد انت تتفقد الاوصاف تتفقد الاوصاف عندما قال وكما قال عليه منك لم ترى قدت عيني وأحسن منك لم تلد انسا كجنيف شب وتبنيه بيد الله على الجناب خلق من كل عيب كانك قد خلقت كما شاء Kaja rujan si ves i kafe mahani, kauda si rujan onako kakuti hociš. Nasi putla leke tehnuba, izat omr radi allah tala anhu, kada umra laha u sanih sallalahu alihi wa sallam, abu Bakr radi allah tala anhu. Kaj se odršu abu Bakr radi allah tala anhu, da uči ajeti muhammadu illa rasul. Muhammadiya u ta kono umelay il ubia bude qualsiasi vibrati sui stopama ma kaže kada sam čuo to kada sam čuo da bekrara dallah الله anda uči kaže pauza nazali kaže wa alimtu anna rasul allah sallallahu alayhi wasallam qad mat ikaje tada samidio tada sam satio da e poslanih sallallahu alayhi wasallam prieto ga ni mogu da razumijem ne mogu da sati da je poi sto ga che mi spomeno Hafiz al-Zahabi mi spomeno che Hafiz ibn Asakil ma da da roje le mi kaže da u obojke da je post i slabosti među je da فسنهك صلى الله عليه وسلم بلا المية برؤتش ازان فكذا يبلا الشام وما الله تعالى عندهم مرشت كاجه ستو نبي عد شود ومدينة ستو نبي عدت ومدينة فني ابرشن لكو قدانا رضي الله تعالى عنده يأسنو ويدو الله وحسنه صلى الله عليه وسلم كاجه ما هذه جفوة يا إله زرس كسي ناس أستويقوا بلاه رضي الله تعالى عنده شي لسرات ومدينة ادأっちゃو و الرامر واحد جدا مدين ذلك أجد جامعه الله سنيكي الواقرة ل telling صلى الله عليه وسلم واحد تم حسنا حسين صلى الله عليه وسلم masked names lah挠ه الله سنى صلى الله عليه وسلم وتشارك سكبرت وتشارك المسید قلٍ إلي سبحان هسود سباله حسن حسين صلى الله عليه وسلم قلٌ言 النام شكرا stun نشتهى نهاج امام استراس محر Strasna mi, kaj je boli ljudi da čujemo tvoj ezan, da čujemo ezan koji se učio za vreba Posanika sallalahu alaihi wa sallam. Pa kada je došlo vreba namaz, kada je radijal se na ono mi se učio ezan, kada je učio za vreba Posanika sallalahu alaihi wa I počio da uči ezan, Allahu akbar, Allaho akbar, Allahu akbar, Allaho akbar, Allaho je medinu kada je zadisio Sameđina usalana bogu. I muškarci i žene svi su izašli na ulice. Znači da mogu da vjeruju da čuju ju onaj koji su čuli, koji su sušali za vrijeme života poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa on postavlja: Ashhadu an la ilaha illa Allah. Pa kaže da je došao do njega i kaže: Ashhadu anna Muhammada Rasulullah. Kaže da je šerija mogu da završi. Pa kaže izašli su ljudi i kaže da se nikada nije vidio da لسو يوضي طليقه بلقه لأنيمه كوتو بداله وإذا كنت أخذت من المشكلة <سؤال> في جنة الأقلس فهو أنت رسول الله يرسطه كجبراته الله بسنيك يتوب يدوشه الله بسنيه صلى الله عليه وسلم زاشتو زاشتو يقنع أزعان كيسو سلشاني زبرين الجوة بسنيك صلى الله عليه وسلم زاشتو يقنع الله بسنيك صلى الله عليه وسلم كيسو ظن لي ونلقه كل قسوة إذا الله تبارك وتعالى أخمي da u našim srcima bude ljubav prema Allahu te Ta'ala i njegovom poslovniku sallallahu alaim kao što smo spomenuli. I draga Brać, ova stvar je uzrok, ova stvar je glavni faktor za sreću čovjeka i nadunjaru i ahiratu, na što znači što podrazumijeva i sreću u braku i sreću i sreću jednoj dvornici. Druga stvar, drugi, aj tako da kažemo taj kratki savjet, jeste draga braću cijene i sestre da vodimo računa o našem odnosu prema drugima. Jer ova bjina Allahu te barati u ta'ala nije stvari ništa dugo osim odnos prema usviješenom Allahu te barak u ta' a zatim odnos prema ljudima. I kada kažemo taj odnos prema ljudima podrazumijeva i ne koji ne bi uspjšeno Allah te barakuta. I zato znate to da trebamo spominjati, znači o ajtima, o hadismo kojima se govori o odnosu drugi pa makar da ne bili muslimani. Normalno osim da nije između nas i njih i njih ratnosta. Međutim, prva stvar koju želim ovdje da spomenuti moleće Allah tabaraka ta'ala da imene i vas učinje jeste draga braću cijene, sestre, dobročinstva prema raditeljima. Jer nema djela koje približuje uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala kao što je dobročinstvo prema I zato ako želi da mu Allah tabaraka wa ta'ala dadne kajdli i baričetnu porodicu, neka od prvih stvari bude da gleda svoj odnos prema svojim raditeljima. I zato kaže morate odmara početku da taj odnos koji će morate doći nije poslovnjen da raditelji budu musibani. Pa iako bi traži se od tebe ovo dobročinstvo koje ćeš čuti. Ovo dobročinstvo koji ćeš I zato sam mislio da vam spomenem samo nekoliko predaja u kojima se govori o dobročinstvu, o se govori o dobročinstvu. Za bilo Žima u svom adab el mufred da je Abdullah ibn-Omer radijallahu ta'la'an da je poznati Ashar, sin ibn-Khattava radijallahu ta'la'an da bio jedne prilike pored Kabe, u Mekke, I da je došao čovjek, da je koji je svoju majku stavio na svoja leđa, znači što mi kažemo uvijekim, stavio na svoja leđa i tako je sa njom činio tabaf, to jest, umjesto da umjesto da ona ne bi vodila na svojim nogama, nego da tako, da tako čini tabaf. Misleći, to je učinio, znači misleći da će se tako odušti svoje majici za dobročinstvo koje će imala Pa kada je to završio, i kada je vidio da je vidio Abdullah i Muomara, koji je bio poznati ali među ashabima, došao mi je i rekao mu je, obrat Kaže, vidi išli odnosno smatrašli, da nakon što sam ovo uradio, što sam uradio, što se vidio, misliš li da sam se sa tim odužio svojoj majici. Kao kaže Abdullah kaže, tako mi je, Allah jednog jednijinog nisi joj je se odužio koliko je nijen jedan uzlisaj. Koliko je jedan nijen uzlisaj koji imala kada ga je nosila, nisi joj se sa tim, tim odužio. Znači, pogledajte da tu stvar čovjek koliko radi, ne može da se svojoj majicu oduži za jedan uzlisaj koji ima imala kada ga je nosila. Kada, kuna, kada, pazila, kada se nije je pazila se zanje gasekala i tako dalje i ode da znam da poslušamo riječ Allaha tebarek vetkala kada kaže wa qad rabbuka alla illa iyyahu wa bil walidaini ihsana da se božava samo on i čobja, lupo, da se roditeljima čini dobročinsto voi gospodari da u ko evjeruje da je jedan jedini onđi na I zato je je Allaha i također imam hariju ovdje za bilježio spomenuo predaju, da je došao čovjekom abbasu i on predaj iš Allah ako samo naučimo odnosno razumijemo ovu predaju i odamo iš Allah da sam otići sa velikim dobrim. A je došao čovjek u Dulah na Abbasu radi Allah i rekao mu kaže ja sam da se oženim i pišao sam kaže djevojci, da je završio. I kaže nije da su skaże nawet że drugi człowiek i przystara się za niego. On sam każe od wielkiej długomare ubij otruże na mrtwca. Ubija sotruje walkę iz wielkiej długomare. Pa da shallah Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu da ga pratić SNS, poznate koji bio Abdullah ibn Abbas, da Allahu posalih sallallahu alejhi ve sellem dobio za njega i govori Allahumma allimhu, Allahumma saqqih fi'd-din wa allimhu at-ta'wila, Allahu bintucka qabsima bi'ra in auchi ka rozumijemani Kur'an. I zato među ashabima Allahu poslanika alejhi salatu selam, nema nikoga da je bio mufassir, u historii čovečanstva pa kaže ahayun waliduke, ahayun kaže jel živa tvoja majka kad mi je i rekao imali za mene dovbe imali za mene nade pa mu kaže jel ti majka pa kaže nije kaže moga čovjek nije kaže idi i čini što više je dobroj ovaj ja, čovjek pa jedan od učenika, a to je bio Atay ibn Isar, radijallahu tala anhu, to znate im, fesir iz generacije tabi'ina, je pišeo Abdullah i Abbasu, radijallahu tala anhu, i kaže mu, zašto si ga prvo upito, jer mu živa majka. Pa kaže Abdullah i Abbas, radijallahu tala anhu, a ove riječi zaslužuju, ne da se, draga braći i ciljne sestre, zapišu, da se pišu zlatnim slovima kao što kaže, ne da se pišu suzama. Ono što izlazi iz insana. Pa kaže ibn Abbas, kaže li enni la a'melu amelen akrabu ila Allahi ta'ala mithlu birbir walida. Kaže zato što ne znam, zato što ne poznajem djelo koje je bliže i koje približuje uzvišenom Allahu ta'ala kao što je to dobro prema majici. Zato što ne znam dobro djelo, da približuje uzvišenom Allahu ta'ala kao što je dobro čisto prema majici. I zato ako te ikada zade neki belari, neki musibet, neka te goba a ti iđi i učini nebro tijelo svojoj majici učini da uzviš Allah tabarak i wa ta'ala tvojim sebebom proširi njeno srce i da uneseš radost ti da uneseš radost u njeno srce jer Allah, mislim sallallahu alaihi wa sallam kaže da je najbolje djelo da uneseš radost u srce musimana, u srce mu'mina pa kako je to ako je upetano tvoja majka bilo da te koja vam svar zadesi a da ne kaže da kada hoćeš raditi neku stvar, da činiš tu stvar, a da tvoja majka dobi za tebe. Jer se ne odbija doba roditelja za svoje dijete. Da tvoja majka upućuje domu za tebe, u stvari koju hoćeš. A većina majki i da ne tražiš od njih upućuje dobu za svoje dijete. Pa kako je tek ako zatražiš, da tvoja majka dobise za tebe. Allahu poslani aim saratu jer rada obračuje poslanik. Ali tražio je da drugi tebe. اللهم صل وسلم صلى الله عليه وسلم يتراجع انت سدوي سنيكا فكوزا سابليو جيمانتري مي سوسون سن ود عبد الرحمن عمر رضي الله, عمر. الله عليه وسلم في العمره قال النبي وبعدوا ادب اصحابها كاجت راجيو ساموت الله عليه وسلم اذن لمي دوزولي لا اتنين امره فمي La tensa ja uhaifi dvaik, kaže o moj mali brate nemoj me zaboraviti u svojoj dobi. O moji mali brate, nemoj me zaboraviti u svojoj dobi. Pa kaže Abdullah, ibn kaže oba mi je riječ bila država od Mijaluka i svešta na Dumjau. A to je da je Sallai sallallahu alayhi wasallam zatražio, zatražio dom, zatražio dom od njega. Ja ću vam spričat jedan mali događaj koji se lesio sam od Allaha tražim znači utječem se Allaha da bude da govorim trudim se da činim dobročinstvo svoje majice i majka kaže ono da slušam da nisam loš medžutim jedan svar je za mene bitno mi je i Allah je dao da se desi što će će čuti i da se sada veže dobročinstvo v ja sam kako da učim i tako itede Znači uvijek ima u želju da učinnim brojem šejhova. znači pred određenim šihovima. Međutim, oni su za mene bili nekako ako ne do Znači nisam mislio da ikada ću moći uzgati da dođe. Jer su ti ljudi zauzeti da dozvoljavaju veliku broju da prednji uči itede I ono isto kada će kad hoće da se ženi pa ima lijepa djevojka, međutim ti misliš da nemaš nikakve šanse da dođe. Možda malo, jedan postoji, postoji međutim. Znači, nešto da proba za što za to, što misliš da nešto, pojesti što dosta. Ja da je bilo, ja šehtalim vzorbi. A ni, znači, dosta da se ni, Allah, mi je dao da vidi muslim, da je muslim, da je muslim, da je je muslim, a ko kurana umrej, ja če ostati od ti? Ogarnom, jednogodno je sam bio u haramu, Allahu je Allahom, da šehtalim, da šehtalim, načela je čovjek, ima ma je to u ono mira, ono nao, je zatražio sam od njega da ga do ne mogu, nemam vremena. Sauzeo sam i na je drugi šejh došao. I bio Allahu ta subhanahu i da na zalazak. na okay. midgumoz naš. Pa da se samo posaranova sam da. Svahano, dašlo sam ko njega, šehi je bio tu, ne bio. Rekao sam tako, dašlo sam šehi, ono je bilo već zaboravio da sam prijetljeno da dolazio ko njega. Rekao sam, dašlo sam da učin ko njegov drugo sam ko ko I tako da je. Svahano, šehi je inače malo priča i šehi puno. Tako da kažem, puno priča, puno kontenta. Klohno sam se mene i ako se naš tole sita timših po isu došao, dođi kod mene da podmnociš. Ja sam počem što je on me kaže što me dođe rekao, sa ovo nije je do. dođi kod mene profesora, doktora na fakultet, koji tražioci da učimo što je, međutim nije nadahodno se. Zato da je vreme, znači učiš, Sutra dan mi je ovaj ših javio, kod kojeg sam trebao da uči da ne može da dođe. Subhama, rekao sam čudu. Ših kaže, ako se šta desi, dođi kod mene da učiš. Odmah sam se vratio kod ših tebima, uglavnom, počeo se da uči kod njega. Ših mi je dao vremena, više nego što daje drugi. I uglavnom, počeo smo da komunicirao. I rekao sam, rekao sam ših, možda ovo pitanje koje je trebita, nije od Edeba, ali stvarno želim da znam. Rekko sam vidim da pot tebe dolaze ljudi dokućije motraže, od tebe molete, da uče pretamo, međutim ti ne primaš. Međutim, meni si rekao, meni si rekao sam od sebe, da dođe putem. Pa mi se rekao riječ, znači Allah te bar kodala opesti, znači možda te riječi nisam razumio što znači dobročinstvo prema ratima. I zato da sam samo došao tada tu, da naučimo mogu riječi, šalla i tala da sam došao do zakaj. Pa mi je rekao ših, kaže ne znam, ja. Kako sam ti dao i kako sam ti dao učiš jer kaže inače je, ina je tako neradi ali kaže možda je tvoja majka možda je tvoja majka za da boj nasad bomu baradi tvoj dobročenstva prema tvojoj majci Allah je moj se tvojeno obramateli Subhano, ja sam otržu Iza što sam izmestu da pustanika sallalahu alayhi wa sallam nazva sa majka i samom je da dobi, Allahu tebarek wa ta'ala za je reko sam šabije i jer i kažem, Subhanallah, od, od, od, od moje, tako da kažem, ljenosti i Znači nisam razumio šta znači plod, odnosno šta dobročinstvo prema roditeljima može da drne kao plod. I e zato kažem, a utječem salahu od, od, od, od ja, znači spominjevam samo ovo, da dobročinstvo prema roditeljima otvara vrata koja čovjek ne može da zamisli. Ponekad čovjek u životu ima neke stvari, koje misli da su do, do, do njega nedokručili. Međutim, uzvišeni Allah, tebara, tebara otvara. I zato samo stvari koje sam naučio kod šeji temnjima, znači kada sam bio, a to je hoću da vam kažem opet, ne ističem sebe, nego što znači naša i od koje učimo. Jeste, znači da, da samo druženje to sa ulemom učite stvari koje ne možeš naučiti u knjigama. I zato kada sam odlazio od šeha, rekao sam šejišala, vratit ću se, vratit ću se da ponovo pretubom učim. Šeji mi je rekao, krenja istihal, ako šta vidiš, ako šta usmiješ, obavijestim. Sv'hano samo samostop sam panio iz tijaro, je naredček u mratu, sam sam sam panio iz tijaro, da mi mogući da se u mrati u življeni. Subhano kako uči mu u haramu, še kako uči prednje koran. V za njim je dolaz še i kuraj to je še koji se počeo a to je bilo ona deva, kako za bi ubi zato posto, da nikada do njeje reče i subhana Allahu sam kako iz iz iz iz, iz, iz izlazi šejkh i uzima sa سوالe došel je Mes'ad, tamo da, da kaže Allah neka radi koji koji uču Kurejma i kaže hoćeš da ideš koji Kurejma do kuće. Klasa taj ne mogući. Kaže ač nas da će to zvati. Nazvao je šejh, da počeo sam mušam alhamdulillah počeo se svoj sa se šej i zato kažem, znači šej prema kada se upozaju počnu sti znači kao da se se ponovo kao da se se ponovo rodi i zato znači neke stvari ćemo ovdje spomenuti možda ćete razumjeti znači o kome se o kome se govori međutim sa posluči da sada ovdje na piće a mi smo da on kažem da druženje sa u ujedno što možemo naučiti su stvari koje ne možemo naučiti ne možemo naučiti draga i sestra o to poštivanja o to jeste naš prema naš odnos prema starijom. Znači, sve jedno radilo se o komši, radilo se o ovome, radilo se o bilo kome. Znači, čovjek mora da ima, da zna kako da se ponaša pona prema starija. Pogotovo prema onome od koga je učio. Pogotovo od onoga koji je naučio nešto. Da ne kaže, od onoga koji je naučio harfu iz Allahom i tebareku i ta'ala knjige, Il koji je naučio nešto da Allah i tebareku ta'ala Jer pogledaj sada koliko je dobro čisto prema roditelji. A roditelji su... Tako da kažemo taj neki fizički uzrok tog posla. Međutim, onaj koji te uči vjeru, koji te uči propisima vjeri, on je jedan na drugi način uzrok tvog života, života tvoje duši. Učite kako da živiš, učite kako da zaslužiš džanac, učite kako da, te, da se udariš od henamske vatre itede Za te čovjek ne zaslužuje, ne zaslužuje poštivanje i zato čovjek ne je če i kajra i u životu dok se ne nauči ponašanje prema ovakim budu i zato kao što kaže ševki kumni muallim ufah kada muallima i akuna rasul kaže muallim ona i koji te podučava on skoro da je go hoće da kaže podučavate te ono me, sači mi je došlo Allaho posanik sallam Allaho malih iho sallam još draga braci ako vidimo iz, iz, iz, iz adeba od naso iz ahlaaka naše uleme koliko su polisti kada vidite jednoga čovjeka koji je brdo uznali Jednog čovjeka koji zna desetine hiljada hadisa poslanika alejkese Jednog čovjeka koji je napisao desetine hiljada stihova. I dođe što čovjeku i kaže što ti si šejh, ti si, ali on kaže ja nisam šejh. Ja nisam, ali ja sam samo student, ja sam tražim zdej. Koliko sam bio subhana Allahu ko šejh, Abdul Qadir, rahmetu Allahu alejhi, ma Allah jene podari. I govorio sam šejh, ko šejh ja nisam šejh. Ja i tismo kaže samo vraća kaže pa je zajedno pronašao da me samo zajedno s to da kaže čovje koji zna desetina hitrada hadisa posanika ali ih i salaah i salaah i ne da ga da zaniki hadisa da kaže ga taj, od, hadise hasan. Međutim ta niko šta, znači ne dozvoljava sebi da kaže da je šeih. Subhanallah također u stvar spričati. Kad sam bio Azhara u Egiptu, je bio živ jedan koji se zao šeik Ibrahim i saman Ovaj šeheh Ibrahim se nudi u ovom našem prošlom stoljeću Znači nije bilo anima u Kur'anu, u kirajetima koje je bio na, na nivo ovoga šeha šeha Ibrahima se nudi, znači bio je imam kirajeta Znači napisao je desetine hiljada slikova, ne znam nego napisao ono Znači samo ako vam kažem, a čuli ste koje je šeheh Muhammed, ko je šeheh Hussari Znači Hussari pred njim Znači Hussari je njegov učenik Abdul Basit, Abdul Samad je njegov učenik Šijeh Muhammed Siddir pri Manšawi je njegov učenik. Šijeh Mustafa Ismail je njegov učenik. Znači, svojstvo njegovi učenici koji su učili, koji su učili pred njim. Kad sam bio u Egiptu, imao sam žodno njegov, da dođem na šim prahima da učim kod njega. On žive živio ino mislio koji se dođe sa sata, nudi. Znači, ne znam če isto vzapad, negdje. Gdje, glavno, išli smo tri saata u domsu. Došao sam do šeha, prvo, nisam mogao vjerovati da ću da vidite tog čovjeka kako ima kirajeta bez premstva u tom bramu. So hanalak smo došli grad, od smo na kakvu motor, do izvrših kuće, znači taj čovjek, znači draga break, znači taj čovjek će mišljenje spominju. Znači u pigama teđvida, u pigama kirajata, kaže se ček se mene nudi smatra tako i tako. Znači ima kirajata. Su han dosmo kadinu da običnu kuću. Pači kuća možda gdje najveća selotinja kod nas živi kućama. Subhanallahu iza što čovjek oneki 90 godina približnje godina. Subhanallahu kada sam video, ne samo vjerovati moj učitelj to čovjek. Kada mi širi ja se se normalno mogu od masjid ruku. Ina to adaba prema našoj vjeri. I to praksa selefa godinama ja sam se sad gledao poljubim, trzno svoju ruku i mi nije mi dozvolio da je poljubim. I svoju poniznosti, smatrajući da on je da mu se ruka poljubi. Znači, pogledajte kada imamo u njemu koja je u tolikoj učenosti, tako da kažemo ima, ima toliko, ima toliko poniznost. Sljedeća stvar i stvar koja je možda, tako da kažemo, najvezanija odnosno najbitnija za u našu Je jesak, draga braće cijenije sestre, bitnost, odnosno odnos, prema subružniku odnosno, odnos čovjeka prema ženi i odnos žene prema čovjeku. Uzvišen je Allah, nam je zagarantovao, tako da kažem haidlu, haidli i sretnu porodicu, ukoliko muž i žena budu jedno i drugo izvršavali svoje obaveze. I zato samo ako pogledamo u sunnet i u lijeputu sunneta Allaho, vidjet ćemo kako je to fino definisano. Kako je fino definisano, kako se traži od žene da bude prema svom mužu, a kako se traži od muža da bude prema svojoj ženi. Međutim, sad ovo kada bude govorio, neka se ogleda na one svoje obaveze. Ne ono što je za ženi, znači da mu gleda, aha, to je boje za ženi ili žena gleda obavljiv to. Ja danas, znači, svaku ženu kada upita šta kaže, žena zna ako bismilu hadis, ko fatimo hadis, da su najbolji oni koji što je svojim ženama. A i sada tako saki moshkala zna' onaj hadith kad bi kome naredi u biženi da učini i sejdu muži. To je sam srčit sigurno sada. Majuti, nakasak vode sada nas sebegleda in nao možda je obaveza pramajno. I sada to vas, sani što se spomeno, znači početje na hadithu sallallahu arihiho sallam, koj za bi režima termizi, usavu sunanu, kada murira Allah anhu, da Allah sallallahu sallam rekao, lekao leo kuntu aminan li ahadin an yasjuda li ahadin, la amartu lmaran kada bi kada bi ikome bio naređivao, kada bi ikome naredio da učini seđudu Mimo Allah tabarika wa ta'ala naredio bi ženi da učini seđudu svog Dok s druge strane također kao što je bilo žemam termizu da isa radi Allah tala anhu Allaho posanih sallallahu aleyhi wa sallam kaže Khairukum khairukum li ahlih Najmjoli među vama suvali koji su najmjeli prama sujih žena I kada opitan je ovaj hadis Najmjoli koji su najmjeli prama sujih žena Znači samo ću vam se zadržati na jednom kratkom Znači, draga braća, ovdje se ne misli, znači oni su, da su oni, kao što to mi nazivamo, oni koji su popćali. Ne. E, čovjek kakav je u svojoj kući, prema svojoj ženi, prema svojoj porodci, to je u stvari on. To je u stvari on original. Kada izađe iz svoje kuće, on je kopija. Da, kažem, da ne kažem lažna kopija. Jer čovjek kada izađe e, na izvan, kada izađe vani, kada izađe u džamiju, znači sad može da je ne znam kakav, znači da odgruni malo lijepog ahlaka da odglumi osmih, da odglumi sabor, da odglumi ovo, da odglumi ovo. Ma čuti i kad nam se ne možeš da glumiš. Znači ti su onaka kakav u stvari jesu. I zato ovdje Allah s.a.w. kaže da su najbolji oni koji su najbolji, koji su najbolji prema svojim žanama. Zato što su, kakvi su prema svojim žanama, u stvari to oni, to oni jesu. E, normalno ja ću ovdje početi, odnosno da spomenem ukratko neke obaveze znači obaveze e, muža prema ženi obaveze žene prema mužu itd. E, znači spomenu ću, ovdje normalno ne govorim o ovim obavezama, obavezama i pravama i obavezama u braku, nego želim samo da skrenem pažnju na neke, na neke stvari. Počet ću normalno početit sa, sa muškarcima, znači o nekim obavezama prema, prema, e, prema, prema ženama. A to u vrijeme dok slušim neći, neći žene uživo i počem da doći lijed e, na njih. Draga vrću, cijene sestre, e, jedna od e, najvećih prava, odnosno jedna od najvećih obaveza muža, prema ženi, jeste da vodi o tome kako provodi svoje vrijeme. Odnosno, da svoje vrijeme provodi sa svojom ženom. Odnosno, da ne bude manjka, da ne bude tako da kažemo, da najmanje vremena provodi sa svojom ženom, a da mnogo dugo vremena provodi sa nekim ljudima koji uopšte nisu ništa bitni u njegovom životu. Ovo spominjem zato što, se, što je ovo obavezano, koje se spominje, tako da kažemo znači u fikskim knjigama kada se govori o pravima i obvezama i zato što sam vidio da veliki broj problema odnosno veliki broj žalbi dolazi upravo na ovu stvar, a to je da čovjek nema vremena da provede, da provodi sa svojom željom. Draga reći, ovo je jedna od najvećih obaveza u braku a to je da čovjek ima vrijeme na svoju ženu. I zato samo kao Doka za ovo ću vam spomenuti, znači Hatinsko je spomenuo imam buh, e, znači ima Buharu Sonca Hivu, a ulamaj iska ga uzir obu svaru, koji sadat spomni. A to je, kada je došla, Ayisha radi anha, i počela hadith, počela kusanih, sallam da priča priču, vaj danih izdražena. To je nadal vam ihova haditha pozna. I zato, kama uzima znači da čovjek provodi sa svojim žanom. Znači, da dođe žena, od suplu ga, kusanih, anha, i da počne nam govori, o jedan se žena kako se ponašaju prema svojem državima. Znači jedna. Da dođe žena tvoje iz komšiliti i kaže da znaš kako se o komšilu i da priča priča od dvije tri nego je danest žena. Znači da saslušaš od početka do kraja priču pojedanest žena. Kako se? To je bio jedan arapski primjer. Pa je poznanik Ali Salat Sana sasvoj i drugu i tri četiri pet i šest i sedam osam i devet i, i, i, i tako jedanaest itede Međutim, po sani sallahu aleyhi wa sallam, nijednoj toj priče nije I zato vam kaže, znači da je to najveća obaveza u braku da čovjek provodi svoje vrijeme, odnosno dio svog vremena koliko je potrebno ženi, da provodi svoje vrijeme. Jedan od primjera koji ću navesti, a to je, kad sam bio kod naših šeheh uvaženog, Allah mu dao sva kod opra šeha Quraima, rajaha, šeha Suhikaria, Syrije, šeha Suhikaria, Dunjaruta. Subhana, učio sam kod raka. Normalno učio sam njegovoj uči. I normalno znamo smo nekada učimo po sada, nekada učimo pod dva sani. Međutim, jedna stvar, vidite, se možda začutiti. Međutim, znači, ja kažem, da je to od edeva od Ahlaka u Lame. Znači, možda je kroz to podučava u mene. Znao sam učiti kod njega i prouče, na primjer, 5 stranica, prouče, 10 stranice, završim pjus. I še jednom kaže, stav. Učite moj još, on kaže, da pitam hačinice, možemo To se da pitam svoje želje se ode i kaže, e, hađince, kaže, može joj džovat još da proučim, pola džuza može još kaže, učite, ja što ćete učiti. Učiti Iših nije bio da kaže, stani da vidim, hoće mi žena, hoće mi žena dati, da još vrema provodi isto. Znači, uzimam vam, spominje ovdje, da se ovdje radi o čovjeku koji je ali, i koji nije kukavice, ne boji se svoje žene. Znači, sada Iših ovim teškim momentima, kroz koji, kroz koji prolazi e, narod u Siriji, jedan od rijetkih koji sam indara u svojoj 86. šest godini savjetuje predsjednika odnosno govori protiv predsjednika i govori protiv vladi. i zato čovjek u 86. godini stane i kaže predsjedniče će pokaj sa alahom otvorit ćemo ti novu stranicu a zatvorit ćemo ti stare stranice i znači danas je poznato da jedan od jedinih koji govori od jedini koji govori skoro od jedinih jesu uvaženi šjef korin brača Znači koji je posjetio Bosni i i tala, nada se da će nas ponovo posjetiti. Znači ovaj šir, ovaj adm, znači sad nije se događalo ono što, se, što vam sada priča. Znači da vam sada ne pričamo o tome znači, koliko šir govori, koliko nam je spominio o, o tome, koliko čovjek treba da vodi računa o želji. vam samo jednu stvar. Kad sam bio košihan na drsu, to su drsove njegovoj kući. A on kod njega mašla, doktor i navuka, dolazi košihan na, na drsu, bi je slušao. I jednu knjigu u ono, da vidim samo da pralistam knjigu, to je bila jedna knjiga koju on napisao, znači. I tamo sam utvorio kad tamo posvjeta. Znači, posvjeta šeha njegovoj ženi. I u toj posvjeti piše, znači, jedna fina slad, da kaže fina fora, međutim, sad smo možda žene čule tako da nemo koristi da to prepiše. Normalno, odi se radi o metafori, koju je šeš spomenuo. A še je napisao kao posvetu, kaže, mom životu, koja mi je poklonila život. Z znači, Znači, ovo opet vam kaže, ovaj metafora, znači je tafala, znači, Allah barakva, ta je taj, taj poklanja život, međutim, znači, kada imaš lijepu ženu koja ti dali li joj život, znači, ona ti u stvari ne da način, tako da kažemo, poklonila taj život. E, Ovdje, opet želim da vam kaže, znači, da dobročinstvo prema ženama, je također potrebno danas u ovom vremenu. Da kažemo kada u većini slučajeva kada ljudi da Allah tabara kodala ta'ala sečuva na jedan bulgaran način gledaju na ženama i na jedan bulgaran način upisuju žene i sve sad govor o žena je vezan u vulgarnost. Međutim, kada vidimo u lijepo samej, kada pogledamo islam, kada pogledamo Hukuraj sumnatalahu, Sanika Ali Salat isala, kada pogledamo islamske učinjike, vidjet kako su govorili odnosno kako su opisivali žene. Znači, ovo ja ću vam gleda spomenut samo jednu stvar Znači, prije nekoliko dana čitaju Čedar Ivan Iz poezije o jednom arapskom Jednog arapskog pjesnika Mu Tenebija Ovo je arapski pjesnik Mu Tenebija opisujući Jel, sestro od ovog jednog avladara Sejp Daulet, znači došao je kod njega I zaljubio se njegovu sestru Govoreći o, to, o toj ženi, opisuje se kaže oj, Kaže, ja uh te hayra ekin Va ja te hayra tebi Razmislite samo ovo opisu Kaže, ovo sestro Najboljeg brata i o čeri najboljeg boca. Znači, A što gleda kad opisiva znači za svojim riječima neće dobiti naklonost njegove sigurno da hoće. Međutim, mimo toga što će dobiti njenu naklonost, da nju pohvali ljubov baš pohalioškoga pohali njenu poručcu. A to je ono što se traži također u čovjeka da poruči znači poručcu svoje žene, njenom bratani njenom ocetu i tako dalje. I zato ako možda naoriš pun, sroriš, ja znaš da možeš naći znači punca može zamijeniti umjesto bint Binta abid da kažem Bintahajra ummin, ono včeri najbolje majke, i tako dalje. svakom slučaju, možeš naći nekoga tako, da, sluče, koga, tako, da ono na ovakav način, tako da kažem također, uđe, uh, znači, uneseš radost u srce, u srce svoje žene. Uh, Normalo, znači, govoriti ome bi se još mogli. Međutim, žene da ukažem ovdje na jednu stvar, A to je, da draga, braći, cijene sestre, znači, da čovjek mora na seboj uzvišen od Allaha, tabarato ta'ala da e, vodi računa u svojom moralu. I za tomu stvaru koju ću vam sada spomenuti je nešto znači, što, što je vezano kako za muškarce tako i za žene. Znači, e, muslimani su nekada najsvetija svarko muslimana je bio moral. I bili smo u vremenu ja sam to rekao, nisam rekao ovdje, rekao stane ni kinder saman. Smio bi se zakljeti, zakljeti sa Allahomđeru rašanu u jednim jediniji da je bilo ne muslimana na našim prostorima koji su više imali morale ili da kažemo, više respektovali islam i muslimanske svetlje među prvima u koji red dolazi ženska u islamu žena u islamu, više je što danas to poštuju, veliki broj muslimana veliki broj muslimana, oni koji dolaze u džami vi ste možda čuli kada sam spominio, neko, ako ste slušali preko internetu na nekim predavanjima, koji sam spomenuo priču mezanu za kod nas u nastaru Aleksu Šantića, onoga srpsko pravoslavnog pjesmika, kada je napisao u pjesmu Emin i tako dalje pa kada je svahu al-Kisah mu Amin, on je Amin opisivao samo najkisima još jednu jednu u drugijem pismu opisiva. Kaže jedno i e, kadija wallahi bek bi ابي بيو. da da vidi Bukara bi pio i nikad više ne bi bio. Znači, govori ju njeo id pot. Međutim kaže je da on opisao Amin, ona bila je poznata u mamski porodice, njen baboj ona bila bio, bio Hafs. E, kažu da su nje odražena u jedan dio muslimana, nešto iz I on je tu da kažemo djevojku, mu je bilo 16 godina kažu kada je govorio o njenoj ljepoti. Kada je Aleksi Šantić napisao tu eminu, njegov brat rođenin koji je živio tada u Mostavu rekao mu je sramte bilo ti da pišeš u slimantama. Zar ništa nisi našao drugo se da pišeš u slimantama? Kaže sramte bilo kako ću ja sada nauči njenom babi musta pihadcu kada, kada mi dođe, kada im dođe u ničav. Kaže se posle toga da je Aleksi Šantić uh, preselio jednu kuću. Gdje je prozor te kuće gledao u musliman s kavlju i kažu prva stvar koji je rekao jeste da je rekao da ona prozor koji gleda u musliman s kavlju da mu se zaziđe. To jeste da slučajno da se ne bi desilo da vidi, vidi musliman. Znači pogledajte kako su ne kad su muslimani imali respekt kada prema sebi pogledajte kako su imali drugi respekt kada prema, prema uh, drugi kako su imali respekt prema muslimankama. Treba vrću, moralno je nešto što je urođeno čovjek. Znači nešto što sa čim zato također da je poslanik alahi s salatu salam uzima obejl, odnosno priseku na vjernost od žena koje su primali islam bile te. Kao što je zabila žijama Muhadi drugi. Pa dolazi poslanik Ali salatu salam i kaže, kaže uzimam kod vas priseku na vjernost da nešto alahu čuti, da nećete krasti, da nećete to ovo, da nećete ovo, i da ne ste činti Pa usta je hindi je prije. رياله قرطبي لاقوا الجلهه في صحابي رضي الله تعالى عنه ما جيت هو ذكر روايه ابن جريره الطبري واستاهن قرطبي يقول لنا قرطبي اشعل الاسلام قلت له عمر بن عبد الله ابن المسلمي استا عليه الصلاه والسلام يا رسول الله اتذني حر زجنا كويه سوبنا تويست جنه كويه نيه روبينيا زجنا كويه سوبنا اتذني حر زموج لا بكن زنا نقول انا في المشركين مين ممكن يروح يجيني من غلبه ده جنه كويه سوبنا فهي ما سيده استرانسكو ده ممكن لا موسيقى جديسة يقول بسليف عليه الصلاة والسلاة لا تزني حرة يعني كو يسو بجعبه لكمين و بجعبه لكيبه برغب لكيبه لغرمي و بجعبه لكيبه طريق الله تعالى يمن يدينه كو يسو كين يتبع في تقوى كابا مجود كين يتبع في سعودية الجنة سوچينه لكونج لا يستطيع أن ننبقه فيديو يدوك سوچينه لتبع في تقوى في سعودية اليوم يبدو بعد وكله فاب Kaže, sada se vidi jedan dio, ili se sve vidi, ali ono što se vidi, to ne dam nikome. To ne dam nikome da dotakne. Tako su govorila žena Mušrika. Mušriknje. Pa mi danas? Da ne kažemo, danas? Islamska omladina od tog morala. Da nas Allah sačuva i da pomogne naša sva. Također, draga braćo, odnosno spomenut ću sada ukratko, jer znači je mi išlo korist eh, žena, znači neke stvari koji su od, od obaveze prema ženama. Međutim, spomenut ću samo par hadisa عندما سألت أمي رضي الله عنها في ما جرى من هذا الحديث في ازابيل وزيما النسائي وصوم سنن ود حسين ابن الله تعالى عنها شيخ الباني سوف يحديث ساجد الى رودوسه ده اطفالهم صلى الله عليه وسلم ركوا نجوته تدكي كيف انت من زوجك قال جاج كيف تستي في وحده مع زوجك الله عليه وسلم بقدرتك في قناشه كما زوجك jer kaže, on je tvoj džennat i tvoj džennat. O u posljednji kanih sara, tu sad je Odgajaj, odgajaj Kaže, gdje si ti, pogledaj kakva si kod svog muža. Jer kaže, on je tvoj džennat i on je tvoj džennat. I tako vam Allah, raga braću, sestri, kada je svega. Koliko samo žena koja će ući u džennat svog gospodara i gledati je jutrom i večeri radi svoje poslušnosti i svog dobročinstva pro svom mužu. Akoj koje oni koje uči ubatru u jahennem sva gospodara Zato rastu bih, nebo se uči na prama suh i mnoha. Da nam se Allah, tebala, smiru i da nam obrsa. I tako zelo odlih hadisa, da je zavrta je imam ahmadu sva musadu, abidu rahmanu i na'ufu Kali Allah i bude čuvala svoje stidno mjesto i bude pokorna prema svom mužu bit će joj rečeno uđe na džennacka vrata koja hoćeš bit će joj rečeno uđe na džennacka vrata na koja hoćeš da nas Allah tabarak ta'ala da učini znači haj i baričet u našim ženama u našim sestama i zato žena mora da zna znači samo čovu stvar spomenuti. da žena u islamu može da dosegne najveće visine a isto tako može da dođe do najvećeg dna Allah'u puh sallika alihi sallatu sallam, kaže vas reč, u reči Allah'u puh sallika alihi sallatu sallam, kaže za budu žena muslimu sallam sahivu, da Allah'u puh sallika alihi sallatu sallam, leko u kajru maja i dunia i mara i salliha, najbolje na dunialu, što može da bude jeste kajrlija žena. Znači najbolje na dunialu, što može da bude jeste lijepa i kajrlija i černa, černa žena. Mačutim, isto tako žena može da bude gora i njena spredka, može da bude gora od šaita na Naci čovjek znači što kako što žena odabere da bude. I zato uzišeni Allah te barek i taala u Kur'anu. A znači nema iza da pa samo ide žena samovadnji. Naci zato Allah te barek taala u Kur'anu kada govori o svjedocima, šejtan kaže: "Inna kayda šejtan kana da'ifa." Šejtan je slak su slab. Naci kaže su sura Mis'a. "Inna kayda šejtan kana da'ifa, šejtanun uskat kasu slab." A kada govori o žen ženskim svjedocima, oni žena za vrijeme juza falehise salam kaže innake ida kunna azim zais asbash asbaka aljisrak znači innake ida kunna azim zais asbash asbaka aljisrak načemu govori je zbog ispletka žena i zato znači žena neka znači na svom nepsu da da moli allah da se misli da moli allah da doje do amisina znači da se povede za ženama koji su spomenuti u kur'an znači žena poslanika sallallahu alejhi vesellem poslaniku sallallahu alejhi vesellem jerima pita kada i draga broću stvar sa kojim ću završiti ovo svoje izvaganje a je samo malo dužim, jeste jedna od najbitnijih stvari znači ovo je sada vezano i za muškarci i za žene i ova stvar je da kako likna da ti Allah tibarak, da ne hajirali učinu u fornicu a to je draga broću da svak od nas prije svega gleda u sebe da svak od da čovjek gleda u sebe da žena gleda u sebe to jeste da gleda u sebe i svoje grije i da strahuje za sebe i kako će završiti da strahu je za sebe i kako će završiti i zato ako se poslodjaš neka se žene neka se ne sebe uvoj radi moji priha ine kao ka zači uvijek u stadi Allahi ta'ala kao što vrštu, kao što savjeto i basri u ta'ala ilimu ina da je sada Allahi da možan uspoyti kaže ibn ti si preći da se izvineš od njega jer kaže, to je Allah javrša mu dao da ti tako učini samo radi tvoj lijeha kojeg si učinio i zato saki put kada se posađaš sa ženom i se žena posađa, posađa sa mužem i tako da li, znači neka se sada prati svojim i neka moli Allah tabaraku ta'ala da mu opresi ako tako bude sa sebe Allah i to su kuće koje mogu biti se što čuti i koje će biti ženbet na dunjavu iz koje će izađi hajidli i bari četli djece i Čovjek mora strahovati za sebe. A nadati se za drugo kolike god da je da Allah, mi danas vidimo ljude prolazimo u ulicama koji piju, koji iznenalučaju, koji kradu, koji lažu, koji namiruju Allah. Međutim, možemo li reći da svi u njih da će oni umirjeti na kufru? إنه مجنين يقول إنه يستطيع الله تبارك وتعالى فيها إذا كانت سمّة الله وكسنينك عليه الصلاة والسلام أو أدباء حديثك ما سمينتي بسبب كما زبرشتي أو من رزميش حتى نبدأ أدوشك أو اشتدوش حديث مسلم إنه أدوشن أبو غرير رضي الله تعالى عده مدين إذا كانت سمّة الله وكسنينك عليه الصلاة والسلام يشترون أن يصدقون بإزوصة الله وكسنينك صلى الله عليه وسلم فايما ابو هريره تاكني الله حقيقي كنوع حديث فيكسم تو اس بوث صلى الله عليه وسلم اي شو سمى اول ويقش عنيكه صلى الله عليه وسلم يبي فايتي ابو هريره لاينت سير حديث فايقوم الاسيس بس يوم فايجي انا وراك اقتبيرا كم حديث فايجي كيكسم شو الرسول صلى الله عليه وسلم فايقوم taj mira quot citira chom hadis kay som shol Allahu tasliyu tasallahu alayhi wasallam taj mira citira hadis kum sekaje da ce uzvišani Allah da ko biti pozvan al ladhi jamaa al qur'an ona e kuye na ucho Maša Allah tebarak ve taala kazo. Pogledaj to prijatelju, međutim prvi od nje ko onaj koji naučio Kur'an, koji je bio hafiz. Fatima učiše ne Allah tebarak ve taala reče: "Alam uallimuka ala, ala, ala, ma ansalta ala resuli". ono me što sam objavio svom poslaniku, pa čuva reči is. Pa sankar je sanij mora po Fatima yes? ja, Allah tebarak ve taala "Naučio si ga samo kako bi ljudi rekali vidi ga da je naučio". Pa će da pobiti sa sa oni pojedi arjenu Allahom kutu pa na kraju lga hadisa kaže ko sani sallallahu aleyhi wa sallam abu gureyri ya abu gureyri inna haa ula'i farat awbaru kalluqillah tusa'arullihim unna'u yomidu qiyama oba trojica su prva od Allahom i stvarenja sa kojima će biti podpalen na jahannam skalata su prva oba trojica su prva Allahom i sa kojima će biti podpalen na jahannam skalata ko je prvi? اذكر عنه اذا ليس في الحديث كذلك <تضحك> الذي امام البخاري كذا قال صلى الله عليه وسلم قبر يتجاي كذا قال بينما كلب يطيف بينما كلب كجدير يفس وهي ييش قال يقتله العطش كذا اذكره ذا امر قد جيد كذا فاذا بغي من بغايا بني اسرائيل فكانت دخلت بلودنكا od bludnica za iz banu Israela je što bludnice kaj je fanizih atnuditi kaj je sišta ubunar zahva bude ina koji napsa kaj je bursani sallallahu alihi wa sallam fashakalallahu laha ta gafala laha fayla allah zahvali onatom išta učinju fayla allah sati Allah wa ta'ala tis ismi ilghti Allah tis hafizah kur'anu tisni jahannam Allah a svoj milos uskraću od onoga koga on hoće. Zar može i od nas reći da će on biti taj koji će da Allahu, Allahom milosa? Koliko je griješnika kojima će se milovati, uzvišeni Allah tab. Pa će uputiti na taubu, uputit će i da umru na dobro. Znači ovo ne znači da ova bludca kao bludca, kao što se spominje u komentaru hadisa, nego je Allah uputio na taubu, pa je kasnije postala vjernica. Znači ne znači ovo da čovjek može raditi što hoće, ne nego kako će kome biti završeno, to samo uzvješćeni Allah te barat kada zna. I zato draga vraćaju ishod je i sve iz sad kraje koga da će Allah uvesti svoju milost koga on hoće i da će uvesti žrna koga on hoće. A normalno čovjek svojim djelima zaslužuje, Allahu te kvota ta'ala minus i zato ne može nikada sebe dozvoliti. Dakle ako vidiš nekog griješnik, kad to ne znači da nešnared, dobro, da neš obrat, nemoj da te to navede, nega ga sa nekim oko podiđenja, odnosno da kažeš što me Allah neće nikada oprostiti. Niti da ti tvoji ibadet, koliko god onda bio, koliko god bio havis, koliko god bio učio, koliko god znao i kirajita i mu i muslima i budapu ništa to ne znači da ćeš ući po Allahu. Nego moli Allah, tabarak wa ta'ala, budi ibadit, hrani Allahu Allah, wa se Allahu wa ta'ala i ono što smo spomenuli a nadam se, molim Allaha tabareku wa ta'ala da me učini od ti. Znači prvo dobi za sebe, on ne za vas, a i mi dobi te to za drugi, a to je da nas Allaha tabareku wa ta'ala učini od onih koji učini doba svojim radima. Jer kao što ste vidjeli, i s tim rečima završava, rečima Abdullah ibn Abba sr.a. da učenja kaže da ne zna djelo, da ne zna djelo koje približava Allahu tabareku wa ta'ala kao što je to doba činosti slova Faka molimu subhanahu wa ta'ala, da'u pristina shi'l-ladnih, da'u pristina shi'l-ladnih, da'u pristina shi'l-ladnih. I da nasu učini. Fasala da'u ala muhammadi wa aliha. Sallamu sallamu sallamu sallamu sallamu